Pista 30 Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba Volumul 2, pagina 350 Scriitorii antici vorbesc despre etrusci cu mult respect și cu o via admirație. Diodor din Sicilia scrie că etrusci, citesc, erau cunoscuți pentru vitejia lor, că ei au cucerit numeroase ținuturi și au durat multe cetăți vretnice de luare aminte, C închei citatul, Că, citez, au deținut și o flotă însemnată, mulțumită căreia au stăpânit mările îndelungată vreme, închei citatul, că, citez, au dat o mare dezvoltare și armatei de uscat, închei citatul, că, citez, au știut să sporească prestigiul conducătorilor, înconjurându-i pe aceștia cu dictori și dându-le scaunul de fildeș, egal, se la curulis a analților magistrați romani, și togativită cu purpură, închei citatul că ei au născocit peristilurile, egal curtea interioară principală a castelor romane, înconjurată de coloane, și că, citez, romanii au imitat cele mai multe din aceste lucruri, închei citatul, și Diodor adaugă, citez, că despre învățătură și cunoștințele care privesc natura, tirenienii au vădit multă râvnă pentru a le face să propășească, închei, încât, citez, până în zilele noastre poporul care stăpânește aproape întreaga lume, îi admiră și îi consultă. Închei citatul. Notă. Poporul care stăpânește aproape întreaga lume egal romanii. Închei nota. Și istoricul roman continuă vorbind despre tradițiile și ghicitorii etruși, despre bogăția, ospețele și luxul etruscilor, consemnând totodată și decadența etruscilor la acea dată. Nota. Citez. Îndeopște, vorbind, tirenienii, de mult nu mai năzuiesc la vitejii, pierzându-și faima moștenită din străbuni. Viața lor și-o petrec în și desfătări într-un josnic huzur. Așa sunt lucrurile, e firesc ca ei să fi pierdute renumele pe care și le-au dobândit strămoșilor. Închei citatul. Biblioteca istorică, Carta a, 5 a capitolul 40. Închei nota. Admirația romanilor pentru geniul și opera etruscilor a fost mărturisită totdeauna de descriitorii latini. Vergilul era mândru că se născuse la Mandova, orașul fondat se pare de Etrusci, orașul care păstra în nume amintirea zeului Etrusc, Mantus. Primul Etruscolog a fost împăratul Claudius, care a scris o oferă despre Etrusci intitulată Tirenaica, din pierdută. În istoria civilizației și culturii romane, Etruscii au scris capitolul introductiv. Urmele lăsate de Etrusci se vor regăsi în numeroase și variate forme și în unele aspecte ale culturii medievale. Purpura lucumonilor etrusci, preluată de generalii romani imperiali victorioși în ceremonia triunfală, va deveni purpura cardinalilor. Cârja sacerdoților ghicitori etrusci va deveni cârja episcopilor creștini. Disciplina etrusca își va strecura unele influențe și în domeniul alchimiei și în acela al doctrinelor gnostice, inclusiv în cele creștine. Multe domuri de pe teritoriul fostei etrurii au fost înălțate pe locul altarelor sau templelor etrusce, după cum s-a dovedit arheologic. Reprezentările ororilor infernului și viziunile macabre abundente în perioada ultima a culturii etrusce se regăsesc ca îndepărtate amintiri în iconografia religioasă a evului mediu. Simboluri de cult etrusc, inclusiv chimera etruscă, motiv provenind însă și pe alte căi, apare în arta religioasă romanică și gotică. În același perioadă ale artei apare și motivul de funcțiilor în poziție culcată de pe capacele sarcofagilor, ceea ce nu poate fi considerat o simplă coincidență din moment ce acest motiv etrusc poate fi urmărit trecând în sculptura romană și de aici în cea creștină romanică. Autorul amintit, W. V. Cheller crede că nici exteriorul ornat cu tot felul de sculpturi al bisericilor romanice și gotice nu este străind de o foarte posibilă influență îndepărtată a exteriorului templelor etrusce, bogate în culori și supraîncărcat cu sculpturi interacotă. Și chiar amintind că italienii epocii renașterii aveau orgoliul de a se socoti urmașii etruscilor, este de părere că Bernini, construind colonada care îmbrățișează piața Bazilicii San Pietro din Roma, a preferat coloanele grecești, coloanelor simple și severe ale templelor etrusce, că Nicola Pisano merge des la Voltera pentru a studia basoreliefurile urnelor etrusce și că însuși Michelangelo ar fi primit anumite sugestii fie din frescele mormintelor etrusce, fie din basoreliefurile reprezentând scene de lupte de pe același urne din Voltera. Sfârșitul volumului 2 19 noiembrie 1999 A citit Daniela Ion